Микола закинув голову, дивиться, зіпершись потилицею тилицею на вершок дощаного паркана. Десь по різних кутках городищ перегавкуються сільські пси, перегавкуються з нічев'я, щоб нагадати іншим про своє собаче життя, щоб скоротити цю весняну ще прохолодну ніч. Десь і сонний півень хриплувато ударив своїм кукуріканням по тиші, Зітхнула корова в хліві. Це ж ми, брати, колись так підемо. Зачинять віко, заб'ють свяхи, не відчиниш. А пориваємось кудись, утягуємо в своє життя, в свої мороки інших, майже нічого не даючи взаєм. Мучимо дітей, щоб вони обов'язково були схожі на нас, Шарпуємо душу батькам своїм, бо самі вже хочемо жити інакше. Звідси і вічна невлаштованість і смуток, і страх, що ось-ось все закінчиться, ледве розпочавшись. Але ж ніхто не хоче відмовлятися від цієї спроби. Раптом удасться. Раптом все буде, як я хочу. Тихо, з перепадами голосу, проказав Микола. А чого ж ти хочеш, брате? озвався Грицько, освітивши своє обличчя вогником сигарети. Жити. Жити розумно і у любові. Я постаю, з поганів і полисів не від роботи. Від того що постійно брешемо собі. Все нормально. Я не гірший від інших. Маю прізвище, дах над головою, дружину, дітей, зарплату. Чекаю підвищення по службі. Чим більше догоджаю начальничкові, тим швидше це буде. А що, власне, міняється? Я не кажу про світ. Я маю на увазі хоча б кілька метрів довкола кожного з нас. Що ми можемо дати тим, хто вступає в зону власного нашого буття, брате? Ти часом не начитався Біблії, чергуючи по ночах за пультом реактора? Я не чув від тебе раніше такого, братику. Може, справді міняй роботу? Вийди з зони. Так ні. Тобі кілька літ до ранньої пенсії залишилося, і з міської дошки пошани знімуть. Ти вже запущений в сюжет власного життя. Не ти його, а воно тебе веде. Менше наганяй на себе цієї інтелігенщини й смутку. Живи простіше, і тобі відразу все проясниться. Не ускладнюй життя. Воно й без того складнюще. Не дошка пошани мене тримає, не пенсія навіть не орден, на який, кажуть, подали до десятиріччя пуску першого блока. Моє життя стає справжнім тільки тоді, коли я заступаю на нічну зміну, знаючи, що всі управлінці станції, всі її цифроїди і теерівці, директор і його зами захропли на домашніх чи чужих подушках, що твій Нечипоренко. Наталченко, колишній чоловік, а мій теперішній начальник зміни. Повухав лиз у зарубіжний детектив. І в цей час у моїх руках, тільки у моїх, бо Нечепоренкові нетерпеливоляться швидше дізнатися, хто ж справжній убивця. Мільйон кВт. Розпад ядер в активній зоні реактора, на який накинуто гамівну сорочку як на підступного буйного психопата. І я його не боюся. Ні, тобі не зрозуміти цього відчуття, брате. Ну, чому ж не зрозуміти? Коли закохуєшся у жінку, обожнюєш її, любиш у ній все, від кінчиків нігтів на ногах до кінчиків волосся на голові. Любиш навіть її надщерблений чи запломбований зубчик коли вона до тебе усміхається. І уже нема тобі ні життя, ні радості, ні землі під ногами, без її ледь розтулених уст, без поштовхів її рук, які востаннє одмагаються від твоїх обіймів, уже боячись відштовхнути тебе назавжди. І з цього переляку раптом пригорнуть твою голову до своїх грудей. Який там обіс реактор, Миколо? Які відчуття можуть зрівнятися з цим, коли ти найніжніший, найдобріший в цю мить на всій планеті? Ти приборкав, упокорив, заволодів чимось важливішим за мільйони твоїх невидимих кіловат. А потім, брати? Потім? Потім усе спочатку, але по-новому, у цьому сенс. Це не моє Грицю. Я люблю Людмилу і знаю лише її. Наша родина хотіла б, щоб вона була добріша. Я, мабуть, теж цього хочу. Та мушу спитати себе, що я їй дав, щоб була щаслива, щоб любила тільки мене. Стривай. А що дав тато нашій мамі? А любила ж як ціле життя. Жінка щасливіша тоді, коли любить вона, а не тоді, коли закохані в неї. Тато повернувся з війни тоді, коли мама вже змирилася з удовиною долею, а він прийшов. Один з небагатьох. Він подарував їй себе, коли кілька чоловіків залишилося в городищах. А у Людмили моєї очі розбігаються у людному місті, я її розумію. Через рік бабуся, тому й злиться. Розумію її і прощаю. От одружисься, брати, примножиш дітей, тоді мене збагнеш, тоді й договоримо. Коли роги понесу, не юродствуй, брати, не натягуй на себе маску, і без того сумно, наче вже все в минулому, і не дуже хочеться оглядатися назад навіть ти мене не хочеш зрозуміти, єдинокровний брате, то що вже від Людмили, від чужих чекати? Чого живем? Чого шукаємо? І не дознавшись, умираємо, а покидаємо діла. Ще в минулому столітті запитував один розумний, але дуже самотній чоловік. Під час їхньої розмови, коли загорається сірник або яскравішує вогник цигарки, висвічується обличчя Миколи Григорія.